Він не дивується. Ха, ще пак. так. Людська дурість – це його спеціальність. Ну як це навіщо? Ви ж розумна людина. Це розв'яже масу проблем. Я добра заміна. Я заміню вам Юшкову. Андрій втішиться поряд з Като. Він їй підходить. Не затіняє близько. Марк визнає поразку і закріпить свої сімейні позиції перестане гуляти. Настя народить правнука. А жертва всього-навсього одруження зі мною. Очі Ігоря Львовича звужуються до неможливого. Зараз на мене опуститься дубинка секюріті, який сидить за парканом. А завтра мене зіб'є машина. Але не на смерть. А Андрій мене відремонтує. І всі залишаться при своїх. Я навіть стану його Галатеєю Андрієвою. Зараз Ігорю Львовичу пасувало б гарчання. Та він забув його механізм. Він хапає мене за підборіддя і намагається відірвати мені голову. Юшкова сплескує долонями і ненавидить мене за привселюдне приниження. З моїх очей котяться сльози. Але я сама винна зачепила авторитет. Хоча раніше цей авторитет був підпільником, цеховиком і за сумісництвом начальником овочевої бази. Господи, ще трохи і в мене вилетять мізки. Але Ігор раптом заспокоюється і цілує мене в мокрі губи. Ні, не цілує, я помилилась, а боляче кусає. А я обміркую твою пропозицію. «Але мені треба тебе скуштувати. Приходь спати зі мною!» – розлютився він. «Тільки спати?» – нахабніє я. «І звідки це нахабство в мені береться?» Юшкова відхопелює губу і збирається плакати. «Та й майстерики – навіщо ти зіпсувала дідові ювілей?» «Насправді цей ювілей відбувся тиждень тому». Кому, як не Насті, про це знати? Ігор не звертає на неї уваги. Я його, мабуть, сильно приклала. Таємне стало явним. Сплюндрувала велике почуття. Стратити не можна помилувати. Коми порозставляє учениця такого-то Б-класу, Настя Юшкова. Като сидить... На настилі з Марка Андрія та свого чоловіка, якому вона вже встигла дати, яку бомбу закладено в їхньому дитинстві, яким нафіх клеєм їх там прихопило. Вони не чули нашої сварки, і Гори Львович уже сміється біля них. Тактовна Като починає розповідати. Здається, у стародавньому Римі був такий звичай. Чоловік досягав 60 років, збиралися гості, поруч із ним були найкращі жінки. Опівночі він випивав трунок і йшов з життя. Але до цього часу йому дозволялося абсолютно все. Андрій з Марком вирішили своє 60-ліття відзначити негайно. Вони, ідіоти, забули, що їхній ненаглядній також буде 60. Та от і повеселяться соколики. Ігор не поділяє загального захоплення. Та то дурепа і нахаба. У цьому я з ним погоджуюсь. Але його погляд стає хтивим. Тобто зі всього розмаїття він розчув лише історію про жінку, яка не відмовить. Вперед, до Юшкової. Раніше... Я вважала їх неймовірно складними і зарозумілими. Потім втомилась від своєї дурості. А зараз мені смішно. Мильна бульбашка луснула. Але хто ж у цьому зізнається? Важко заробляти гроші і одночасно підтримувати душу в чистоті. Дідько з нею, з душею. А... Інтелектуальний рівень, він падає в ціні. Падає, оскільки наситий шлунок можна мріяти тільки про м'яку постіль.